Med Johan Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Svar på Tal. Idag ska vi prata om att ställa grupp mot grupp. Men först ber jag om ett litet bidrag för att hålla podden igång. Swisha till 0708-974-971. 0708-974-971 och skriv gåva som meddelande. Då ska vi ta upp det här med grupp mot grupp. I Almedalen 2016 så sa statsminister Löven, citat I Sverige hetsar vi inte grupp mot grupp. I Sverige håller vi ihop. Och det låter ju väldigt, väldigt bra. Att vi inte ställer grupp mot någon annan grupp. Och att alla är lika mycket värda och blaj, blaj, blaj. Jag tror att den där meningen, alltså i Sverige hetsar vi inte grupp mot grupp. I Sverige håller vi ihop. Att den meningen kan vara en god kandidat till VM i floskler. För vad gjorde regeringen bara ett par månader innan Stefan Löfven snackade skit i Almedalen? Jo, regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen drev igenom bosättningslagen som tvingar landets kommuner att ordna bostäder till nyanlända. Och det innebär också att kommunerna är lagtvingade att ge bostäder åt de nyanlända före svenska medborgare. Så vem är det som ställer grupp mot grupp? Stefan Löven. Under 2017 rapporterades att 52 av Sveriges kommuner har köpt egna bostadsrätter och småhus som hyrs ut och vanligtvis till de som efter asylprocessen anvisats boende i kommunen enligt bosättningslagen. Och hur många av våra skattemiljoner går inte åt till att köpa villor och lägenheter? Våra skattemiljoner som skulle gå till annat, exempelvis skola, vård och omsorg. Kommunerna ställer alltså grupp mot grupp. Den 16 februari kan man läsa att Gärfälla kommun slutar med gratis månadskort för resor med buss, pendeltåg och tunnelbana som gymnasieeleverna tidigare har fått. Samtidigt beslutar man att nyanlända ska få månadskortet gratis. Alltså samma kort som gymnasieeleverna tidigare fick ska nu enbart gå till nyanlända. Järfälla kommun ställer grupp mot grupp. Samma med tandvård, asylsökande och papperslösa betalar bara 50 kronor i patientavgift per besök. Som svensk medborgare betalar du minst 100 kronor och som mest 350 kronor i patientavgift. Det innebär att du som svensk medborgare betalar minst 100% mer än en nyanländ och som mest 600% mer än en asylsökande och papperslös. Och mellanskillnaden finansieras ju självklart med våra skattepengar. För ingenting är gratis. Så det är ytterligare ett svart hål där våra inbetalda skatter försvinner till utländska medborgare. Så vad var det vi inte gjorde enligt Stefan Löfven? Vi ställer inte grupp. Mot grupp. I nya tider kan jag i veckans nummer läsa att ensamkommande får gratis olycksfallsförsäkring av många svenska kommuner. Vissa kommuner försäkrar de ensamkommande dygnet runt och det är oavsett om de ingår i någon kommunal verksamhet eller inte. Och samtidigt ökar antalet sjuk- och fattigpensionärer som inte har råd med försäkringar lavinartat. I oktober 2018 kunde man läsa om att Östergötland erbjuder en nyanlända förberedande kökortsutbildning så att de lättare ska kunna ta kökort. Åtta av länets kommuner står bakom samarbetet och finansieringen kostar skattebetalarna 1,75 miljoner kronor. Dessutom kan jag läsa att denna typ av stöd för kökort har pågått i Laholm ända sedan 2007. Artikeln jag hittar är visserligen från 2011 men där kan man läsa citat Kommunens integrationssamordnare Anna Haraldsson uppger att upplägget i grova drag gått ut på att individen satsat 5 000 kronor och kommunen dubblat den summan. För den som inte lyckas ta sitt körkort inom den ramen har ytterligare körlektioner subventionerats med 40% procent av kostnaden. Max antal lektioner har satts till 40 stycken. Och den 21 mars så läser jag att det väntar tuffa ekonomiska tider för Katrineholms kommun. Citat från artikeln. Det talas om mörka ekonomiska orosmoln när Katrineholms kommun summerar året som gått. Framförallt vård- och komsorgsnämnden och socialnämnden drar ned resultatet- och nu väntas neddragningar i alla verksamheter för att kommunen ska fortsätta ha en ekonomi i balans. Och vidare i samma artikel kan man läsa- att just vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har de största underskotten beror enligt den socialdemokratiska Göran Dahlström på att de nämnderna har varit dåliga på att styra och leda verksamheten. Man har gjort av med mer pengar än man har, säger Göran Dalström. Det framgår dock ingenstans i artikeln vad det beror på att man har gjort av med mer pengar än man har. Det kan ju inte vara så att kostnaderna är större än vad intäkterna är för att det svenska systemet med att skatterna ska täcka utgifter inte fungerar längre då det är fler som ska ha del av skattekakan än vad det är som bidrar till skattekakan. Could be, could be. Men vad vet jag, jag är ju bara nyfascist, nazist, rasist. Den 22 mars kan man också läsa att i Flens kommun stoppar man fritidsaktiviteter för funktionshindrade på kvällstid helger och under sommaren. Och det är en följd av socialförvaltningens underskott på 55 miljoner kronor. Ingenstans i artikeln anges det vad detta underskott om 55 miljoner kronor beror på. Bara att det är ett underskott. Och då kan man ju konstatera att det är just socialförvaltningen som får ta försörjningsbördan för de nyanlända. Så hur var det nu? Var inte invandringen en vinst för landet? Och så här kan vi ju hålla på hur länge som helst. Lyfta fram exempel efter exempel på hur vi i Sverige ställer grupp mot grupp. Som vi alltid har gjort och som vi alltid gör och alltid kommer att göra. Alla politiska beslut handlar om att ställa grupp mot grupp. Det sorgliga är bara att på senare år har det mer och mer styrts mot att det alltid är utländska medborgare som ställs mot svenska medborgare. Och det är numera praxis att det är den svenska medborgaren som alltid blir felfördelad, alltså den som alltid missgynnas. Man kan säga att svenska skattebetalare betalar för de nyanländas festligheter, men vi är inte själva inbjudna till själva festen. Och nu för tiden får vi inte ens knapra på rösterna. Hittills har jag nämnt några exempel som är direkt kopplade till invandringen. Men jag ska ge ett annat exempel på hur man ställer grupp mot grupp. Och det har inte med invandring att göra men det gör att alla beslut innebär faktiskt att man ställer grupp mot grupp. När jag var aktiv sverigedemokratisk politiker i, en politiker i Enköpings kommun så satt jag med i tekniska nämnder. En dag skulle vi besluta om kommunens prissättning när kommunen vill sälja mark- det är ju historiskt sett väldigt vanligt att en villaägare äger sitt hus- men arrenderar tomten, alltså marken, av kommunen. Nu ville Enköpings kommun sälja av mark eftersom kommunen behövde pengar. Varför nu kommunen inte klarade sig på de intäkter man redan hade- kan man ju ställa sig frågande till. Och då var det alltså vi politiker i tekniska nämnden som skulle sätta prisnivån- som kommunens tjänstemän sedan skulle tillämpa vid försäljning av kommunens mark- och några av kommunens tjänstemän hade en dragning för oss politiker i nämnden och förklarade vad de olika alternativen hade för konsekvenser. Och Enkelt förklarat kan man säga att vi hade tre alternativ av prissättning att välja på. 50% av marknadsvärdet, 75% av marknadsvärdet eller 100% av marknadsvärdet. Och I det här beslutet finns det då alltså två grupper som vi har ställt mot varandra. Den ena gruppen är alltså villaägarna som då arrenderar tomtmark. Och den andra gruppen är markägarna, alltså kommuninvånarna. Och vilken grupp skulle tekniska nämnden välja att prioritera? Ska vi i princip skänka bort mark till halva priset för grupp 1, villaägarna? Eller ska vi värna markägarnas intressen och ta ut marknadsmässiga priser för grupp 2? Och grupp 2 är alltså kommuninvånarna. Jag var ensam Sverigedemokrat i tekniska nämnden av cirka 16 ledamöter, om jag nu minns antalet rätt. Det är några år sedan så det kan vara några fler och kanske något färre. Så jag ber om ursäkt om mitt minne sviker mig lite. Och detta beslut var så långt ner på detaljnivå att jag var lite osäker på exakt vad SD hade för inställning till just den specifika frågan. Så jag gick på mitt sunda förnuft och jag tänkte att jag skulle ta ett beslut som jag själv kan stå för om jag blir ställd mot väggen. Och så här resonerade jag. Jag företräder i första hand SDs väljare men samtidigt så företräder jag ju faktiskt kommuninvånarna och någon måste ta tillvara på deras intresse. Så jag argumenterade inför nämndens ledamöter att vi ska ta ut 100 marknadsvärde alltså ta ett pris som motsvarar vad marken är värd. Allt annat är oacceptabelt enligt min uppfattning. Vi kan inte ge bort markägarnas egendom för så lite som halva priset. Och det är ju kommuninvånarnas egendom och oavsett partifärg så tyckte jag att kommunen ska få betalt för sin egendom. Jo, eller hur att de övriga ledamöterna tyckte som jag. Det beslutades att kommunen skulle sälja sin mark för 50% av marknadsvärdet. Och jag reserverade mig mot beslutet så att det fördes till protokollet att SD inte stod bakom det beslutet. Och här ställde alltså tekniska nämnden villaägarnas intressen mot kommuninvånarnas intresse. Alltså grupp mot grupp där kommuninvånarna förlorade. Sen kan man tillägga att det faktiskt finns annan mark som kommunen äger och kan sälja till företag och liknande. Så det handlar inte bara om villaägare, men i alla fall. Man kan ju också då ställa sig frågan hur många ledamöter som egentligen var jäviga i det här beslutet. Hur många av dem själva var då villaägare och arrenderade mark av kommunen? Så nu kunde alltså den som ville köpa de tomter som kommunen erbjöd till försäljning för halva det marknadsmässiga priset. Sen kan man ju sälja sin villa med tillhörande tomt till minst marknadsvärdet. Kanske högre om det blir budgivning. Och då har man tjänat sig en rejäl hacka på kommuninvånarnas bekostnad. Men så här är det hela tiden. Alla politiska beslut handlar om ekonomiska resurser och vilken grupp som ska gå före vilken grupp. Ena året kanske man prioriterar upprustning av ålderdomshemmet- medan skolan som behöver ny utrustning i gymnastiksalen får stå tillbaka. Året därpå kanske skolan får det som de behöver men man drar ner på någonting annat, till exempel vägunderhållet så att de potthål på din lokala gata hemma i stan som har irriterat dig så länge får vänta på att lagas minst ett år till. Och det stora problemet är faktiskt inte det faktum att vi alltid har och alltid kommer att ställa grupp mot grupp. Det största problemet är att vi ådrar oss så stora kostnader på grund av invandringen att kostnaderna skenar iväg långt över vad kommunerna har i intäkter och långt mer än vad kommunen kan få kontroll över. Redan 2016 när jag deltog i det Sverigedemokratiska budgetarbetet alltså att vi som i Enköping, då, SD, skulle ta fram en SD-budget SD för kommunen för året 2017 där vi skulle fördela de ekonomiska resurserna till respektive verksamhetsområden. Då räknade vår eh, eminente ekonom, jag nämner inte hans namn då jag inte bett om lov att namnge honom så att jag säger bara vi kallar honom för eminent ekonom. Han räknade då ut att kommunen skulle gå minus redan 2017. Att kommunens ekonomi skulle dessutom vara katastrofalt dålig till 2019 om inget gjordes. Och då finns det inte så många alternativ att välja på för en kommun. Minska utgifterna eller höja intäkterna. I sak var det socialförvaltningen så var den enskilt största utgiftsposten för kommunen. Och där gömmer sig som sagt kostnaderna för uppehället för alla nyanlända. För att lösa situationen för 2017 föreslog SD, precis som i stort sett alla andra partier, besparingskrav på alla nämnder. Alltså att alla verksamheter i kommunen skulle spara för att ekonomin ska gå ihop. Vilket låter jättefint på pappret, men i realiteten är det i princip omöjligt. Hur ska man klara sin verksamhet om man samtidigt ska minska sina utgifter när verksamheten och därmed kostnaderna ökar på grund av invandringspolitiken? Och nästa steg när den procentuella sparkravet inte fungerar, alltså typ till 2018, blir att höja skatterna. Vilket inte är så populärt hos kommuninvånarna, men det är nästa nödvändiga steg. Och då hade vi ändå politiker lokalt som hävdar att de nyanlända var en inkomst eftersom staten gav bidrag om cirka 50% av kostnaden för de nyanlända. Hur korkade man då? För den andra halvan av kostnaden, 50%, ska ju kommunen stå för. Så då ökar utgifterna. Och dessutom, det där bidraget betalas bara ut under max två år och sedan tillfaller hela kostnaden, alltså 100%, till kommunen. Och det är där de flesta kommuner befinner sig i Kommunerna går på knäna och det beror enbart på att kommunerna nu har 100% av kostnaden för alla nyanlända. Och vilka får då stryka på foten? Ja, det är ju vi svenska medborgare. Till exempel i februari meddelade Laholms kommun att de drar in på städningen hos äldre till att bara utföras var tredje vecka. I december meddelades det att Luleå kommun under 2019 drar in hemvårdsbidraget för de som vårdar nära anhöriga i hemmet. Ett sjuttiotal personer och deras nära anhöriga berörs av förslaget som är lagt av socialförvaltningen. För att klara invandringen måste kommunerna dra ned på vård och omsorg och det är de svenska medborgarna som får stå tillbaka. Om och om igen. Så när Stefan Löfven snackar om att vi inte ställer grupp mot grupp så ljuger han så han tror sig själv. Till och med utan invandring så är ju alla ekonomiska och politiska beslut att ställa grupp mot grupp. Om kommunen har 1000 kronor att fördela till all sin verksamhet och varje enskild verksamhet som har räknat ut sin egen budget för vad de behöver för att klara sitt uppdrag och tillsammans så kanske alla dessa verksamheter i sina budgetar önskar att få totalt 1400 kronor av kommunen som bara har 1000 kronor. Då är det ju någon verksamhet som inte får alla de pengar de har äskat för. Vilket i slutändan landar på individnivå. Att någon som ansökt om socialbidrag inte får det för att kommunen måste spara pengar. Att den där lärartjänsten inte blir tillsatt för att det saknas pengar och så vidare och så vidare. Och vi inom SD såg ju redan då, 2015-2016, den här utvecklingen gällande kommunernas ekonomi. Och jag skrev faktiskt till flertal Facebook-enlägg om saken också. Att 2019 är det kört från de flesta kommunerna. Och det stämde ju väldigt bra. I Dagens Industri den 20 mars 2019 kan man läsa att finansminister Magdalena Andersson sagt att en snål vårbudget kommer att följas av hårda prioriteringar under många år framöver, säger Magdalena Andersson. Ändå är hon optimistisk om att Sveriges ekonomi klarar den tuffaste demografiska utmaningen på över hundra år. Och hur kan det komma sig att Sverige står inför sin tuffaste utmaning på hundra år? Är det för att barnafödandet har minskat och antalet pensionärer ökat? Eller kan det ha att göra med att vi nu tagit emot cirka 100-130 000 människor per år sedan 2015? Sådana här nyanlända som ska försörjas av kommunerna, som ska förberedas plats i skolor, som inte kan få jobb, och som måste ha vårdplatser och som måste ha boenden. Dessa människor som inte bidrar alls till samhället är som de inte arbetar och inte betalar någon skatt utan enbart är en kostnad för samhället. Kan det bero på det? Vi som har huvudet påskruvat har varnat för det här i flera år och det är nu en realitet. Och ja, gissa vilka som kommer att ha lägst prioritering när dessa hårda prioriteringar införs som Magdalena Andersson pratar om. Men nej då, enligt Stefan Levén ska vi i Sverige inte hetsa grupp mot grupp. I Sverige håller vi ihop. Jo jo, det gör vi ju absolut. Eh, vi betalar skatt och säljer en njure varje gång vi tankar bilen så att nyanlända kan få flytta in i bostadsrätter och få busskort gratis. Och till och med körkort gratis i vissa fall. Samt såklart tandvård för max 50 spänn. Men Stefan har ju rätt i sak. Vi ställer faktiskt inte grupper mot varandra längre. För det finns ju bara en grupp nu för tiden. De nyanlända. Vi andra är bara plånböcker för maktelitens galna, orealistiska idéer om att massinvandring ska lösa alla problem. Eller är det kanske bara så att vi försöker leva upp till våra åtaganden i Agenda 2030? Oavsett vad som är orsaken så är det du och jag som betalar. Känns det bra att betala skatt? Säger som jag brukar säga nu för tiden, när de med makt slutar lyssna på folket är det dags att byta ut dem. Man skulle faktiskt kunna utveckla dessa bevingade ord av Astrid Lindgren och säga att när de med makt slutar prioritera sitt eget folk är det dags att byta ut dem. Gillar ni min podd får ni gärna stötta den på Swish 0708 974 971. 0708 974 971. Skriv gåva i meddelandet. Tack för att ni har lyssnat och tills vi hörs nästa gång... Simma lung.